Pots escoltar-nos els dijous a Ràdio Mollet i han format podcast a través del nostre blog i de la plataforma Audiotalaia. A més, tots els dimecres al matí tenim sessions en directe des del canal de Twitch d'Audiotalaia. Ja sabeu que des d'allà mateix tenim tota una extensa programació i programació. Amb, eh, amb diferents emissions Ruido Vírico, el núvol de fum de NetLab, Dentro del Círculo i també la Slow Gallery de l'Edu Per estar informats de totes aquestes emissions, us recomano que visiteu la web d'Audiotalaia audiotalaia.net així com les seves xarxes socials I el programa d'aquesta nit amb la improvisadora i compositora britànica Laura Cannell. Escoltarem un parell de talls del seu darrer disc, The Earth with Her Crowns, una col·lecció de deu peces improvisades i enregistrades d'una sola presa dintre la central elèctrica hidràulica Wapping de Londres. Comencem amb aquesta peça titulada Black Sleep of Night. quan Laura Cannell va entrar dins aquest edifici cavernós, la central hidràulica Weeping, no tenia idees preconcebudes del que faria. Les peces resultants són el resultat d'un diàleg directe amb el propi espai, sumant-li que es feia més en un moment dolorós personal després de la pèrdua sobtada d'un ésser estimat. Els sentiments, doncs, de pèrdua i ansietat es van sumar d'alguna manera el so dins d'aquesta central elèctrica resonant hem d'escoltar el treball de Laura Canel The Earth with Her Crowns publicat per Brawl Records Viatgem ara fins a Mongòlia ni més ni menys per escoltar la música de De Baixergal Integrant de la banda de rock Mohanic que s'estrena en aquest cas en solitari amb un disc titulat Riexist que utilitza instruments tradicionals mongols per a crear atmosferes i paisatges ambientals. Comencem amb aquest tema titulat Parallel Spirit. estem escoltant la música de Dabajargal Tzachíker productor mongol que presenta Riexist un treball fruit d'anys d'experiments sonors amb la música folklòrica de Mongòlia col·laborant per exemple amb grups de cant harmònic i utilitzant diversos instruments tradicionals com l'arpa de boca per a construir un so característic i més aviat industrial i fosc Escoltem una altra peça d'aquest ri precisament la que li dóna nom. Doncs així sona Riexist, el darrer disc de Dabajargal Tzachíker, que podeu aconseguir en format caset i també en format digital a través del segell Txinabot. Continuem aquí al núvol de fum, ara amb el productor d'ambient i de tecno, polonès Mitchell Jablonski, que s'inspira en ciutats industrialitzades i la seva correlació amb la natura. Domina el tecno, però també l'ambient i la producció de textures sonores, com comprovarem amb les dues peces que escoltarem a continuació, extretes d'un dels seus darrers treballs, Dark Matter, publicat pel segell alemany Intimate Silence Counting Down és el títol de la peça que acabem d'escoltar signada per Michal Jablonski per al seu treball Dark Matter. Com podeu comprovar, són excel·lents produccions d'un dark ambient carregat de tensió i també cert regust industrial. El segon tema que escoltarem d'ell fa referència a la nau de les pel·lícules d'Alien, porta per títol Nostromo. Doncs això era Michal Jablonski en un dels seus darrers treballs ambientals, ja he comentat que es dedica al techno també, Dark Matter. m el programa d'aquesta nit amb un projecte força curiós, un projecte articulat pel músic i artista multimèdia Stuart Hiat. des del seu segell File Works, un recopilatori anomenat ultrasonic, que ens porta a un terreny acústic totalment desconegut fins ara, Ultrasoni que és probablement el primer àlbum que utilitza les, eco les ecolocalitzacions dels ratpenats com a material sonor-compositiu i que forma part d'un projecte més extens sobre el ratpenat d'Indiana, en perill d'extinció. Per aquest treball, que en realitat és un recopilatori, Hyatt ha comptat amb un gran ventall de col·laboradors ben coneguts per nosaltres, com per exemple Machin Fabric, Taylor Dupree, Jeffrey Cantule Desma, Chihei Hatakeyama o Ben Lucas Boysen, De qui escoltem la seva aportació, aquesta peça titulada Torpor. Oh, my God. Doncs amb aquesta peça titulada Torpor i signada per Ben Lucas Boysen per al projecte ultrasònic de Stuart Hyatt. Arribem a la fi del programa d'avui, número 321 del Núvol de Fum.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 Un cop més recordar-vos que tots els dimecres a partir de les 10 del matí tenim eh, les sessions en directe del núvol de fum dins aquest canal de Twitch d'Audiotalaia, unes sessions d'àmbient doncs, dron i dels estils que toquem aquí al programa acompanyades per vídeos trobats dins de l'arxiu d'internet i especialment dins de la col·lecció Prelinger. Us espero doncs també els dimecres per a aquestes sessions en directe del Núvol de Fum. Passeu a saludar i a passar una estona amb nosaltres escoltant i descobrint música. Igualment us recomano doncs, tota la resta de programació que tenim dins aquest canal de Twitch d'Audio Talaia i que podeu consultar a través de la seva web, audiotalaia.net i de les seves xarxes socials.